Усі, окрім Гендл Байдехіл. Але не варто хвилюватися за бейца, У нього жодних шансів. До речі, бідолаха Дживс програв свою десятку. Ну, не дурник. Дживс? Що ти маєш на увазі? Підійшов до мене сьогодні вранці, коли ти вже поїхав у Бінглі, і попросив поставити за нього 10 фунтів на бейца. Я пояснював йому, що це безглуздо, наче гроші у смітник викидати. Але він і слухати не хотів. Перепрошую, сер. Цю записку принесли для вас сьогодні вранці після вашого від'їзду. Поруч стояв невідомо звідки взявся Дживс. А? Що? Яку записку? Її приніс дворецький преподобного містера Хепенстола, сер. Вона надійшла занадто пізно, і я не зміг вручити її вам вчасно, сер. Бінго взявся повчально наставляти Дживса, радячи надалі не робити ставок, не дізнавшись попередньо, в якій формі знаходиться конячка. Мій крик змусив його прикусити язика на півслові. «Що за чортівня?» – незадоволено запитав він. «Усе пропало. Ти тільки послухай!» І я прочитав йому записку. «Твінг, Глостершир. Дорогий вустере!» Як ви, мабуть, уже знаєте, через обставини, що не залежать від мене, я не зможу виголосити проповідь про любов до ближнього, яку ви так просили мене прочитати. Втім, я не хочу позбавляти вас цього задоволення, тож якщо ви прийдете на ранкову службу в церкву в Гендлбайде Хілл, ви зможете почути, як цю проповідь виголосить мій племінник Джеймс Бейтс. На його наполегливе прохання я передав йому текст проповіді, чесно кажучи, у мене були на те додаткові причини. Справа в тому, що мій племінник претендує на посаду директора престижної приватної школи. І зараз у списку залишилося лише два кандидати, тож вибір іде між ним і його суперником. Учора ввечері Джеймс випадково дізнався, що голова правління школи збирається прийти на службу в його церкву цієї неділі, щоб оцінити його ораторські здібності – вирішальний критерій при виборі кандидата на цю посаду. Я пішов йому на зустріч і передав текст проповіді про любов до ближнього, про яку він, як і ви, відгукувався з великим захопленням. У нього не вистачить часу, щоб написати повноцінну проповідь замість тієї короткої промови, яку він, відповідно до своєї, як мені здається, хибної теорії, збирався виголосити для сільської пастви, і я вирішив допомогти хлопцю. Сподіваюся, що після його проповіді у вас залишаться такі ж приємні враження, як, за вашими словами, залишилися після моєї. Щиро ваш хепенстол. По скриптум. Через ціну лихоманку у мене дуже сльозяться очі, тому я диктую цей лист своєму дворецькому Брукфілду, який і доставить його вам. Коли я дочитав до кінця, запанувала тиша, все поглинаюча і майже відчутна, як зимовий туман у горах. Бінго кілька разів беззвучно гикнув, на його обличчі відобразилася ціла гамма найрізноманітніших почуттів. Дживс тихо, делікатно кашлянув, наче вівця, який у дихальне горло потрапила травинка, і продовжував безтурботно милуватися пейзажем. Першим заговорив Бінго. «Щоб мені провалитися», – хрипко прошепотів він. «Отже, ви поставили на заряджену конячку. Гадаю, саме так це називається, сер», – сказав Дживс. — Але як, чорт забирай, вам вдалося дістати секретну інформацію з конюшні? — запитав Бінго. — Усе дуже просто, сер, відповів Дживс. Коли Брукфілд приніс записку, він розповів мені про її зміст. Ми з ним давні приятелі. Обличчя Бінго одночасно висловлювало тугу, муку, лють, вічай і образу. — Ну, знаєте, це вже занадто, — закричав він. Читати чужу проповідь – це не чесно, це непорядно. Ні, старий друже, сказав я, ти несправедливий. Не бачу тут жодного порушення правил. Священники часто так роблять. Зовсім не обов'язково, щоб вони самі писали свої проповіді. Дживс знову кашлянув і спокійно подивився мені в очі. У цьому випадку, сер, якщо дозволити висловити свою думку, слід бути особливо поблажливим. Не слід забувати, що посада директора школи дуже багато означає для молодої пари. Для пари, для якої ще пари.